Amabigarren unitatea, B, bizimodu aldaketa, BAT. Nik berrogei urte emanituen nituen lanean enpresa batean. Erretiratu nintzenean, depresio handia izan nuen. Enuela ezertarako balio eta zulo ilun batean sartutan nengoela iruditzen zitzaidan. Beti tristen nengoen eta barre egiten ere aztu zitzaidan. Dezenteko ostatu zitzaidan, Baina, azkenean, bi laguni esker lortu nuen zulo hartatik ateratzea. Marisol eta Luisa, egunero nire bila etortzen ziren. Elkarrekin paseatzera joateko, zinemara joateko edo kafea hartzera joateko. Iruro gustura ibiltzen ginen eta itxez bidaia bat egitea erabaki genuen. Ordutik asko bidaiatzen dut eta galtutako denbora berreskuratu nahi dut.